Тоскно подумав Іван. Йому знову захотілося вийти. Навіщо грається в заклопотаність, коли насправді всенькі дні блукає по райкомівських кабінетах або анекдотить у редакції? Інерція. Людина в основному живе за інерцією, автоматично не аналізуючи себе. Не людина, а посередність, підкреслити. Іван кивнув, взяв з пріщених рук гранки. На дворі пирхнув мотоцикл. Проторохтіло вулицею, обминуло книгарню, банк і тріпнуло жовтим пасмом обріг комунгоспівського будинку, що в кінці городу. — А що б тебе пранці з'їли? — Ліньки сто метрів через городи пройти, — обурювалася Пріска. Начальство! Згадний, не читаючи, перекреслив останній абзац передової, замилувався багряним хрестом на ряботинній літер. Мабуть, ви заважили, що я спробую глянути на світ Івановими очима. Якщо це хоч трохи мені вдалося, дякувати доводиться не моєму скромному талантові, а деякій схожості наших натур. Можливо, це відчував і загадний, правда, я не був родженим терехівцем і вже саме це мусило імпонувати йому. Але схожість, одразу застерігаю, була в окремих, більше зовнішніх рисах характеру. Сподіваюсь, не думайте, що по приїзду до Терехівки я теж шукав місце для пам'ятника самому собі. Я навіть не замислювався, чи потурбується про це нащадки. Ми прості смертні, не генії. Часто пригадую себе тодішнього. На задньому сидінні старенького автобуса приднишк насторожений хлопчик з валізкою. Кожна вибоїна стріляє ним до стелі, а пасажир хапається за кишеню, де гроші на розживку та атестат. Все ж навіть за такої наївнуватої ситуації щось нашиптувало серце. «Поспішай назустріч долі!» Пам'ятаю ту історичну, як полюбляв казати Іван Кирилович, мить. Автобус виторохкотів на місток, і перед мої очі ліг зелений видолок зі срібним намистом пересохлої річечки. Видолинок перекреслював терехівку ледь не посередині. Городи барвистими хустками плевли до звабно зеленіючих чихливат. Я примружився і побачив лискучий дах чепурного будиночка, завиту диким виноградом альтанку, вулики в молодім садку, у дворі водогінну колонку. Не звик хвалитись, але ще й восьми років відтоді не спливло, як усе стало реальністю. І будиночок, і альтанка, і водогін. Я не люблю правдешнього сільського життя, далека від романтики людина. Та й митушливого міста не зумів полюбити. Хоч батьки з села до обласного центру перебрались, коли я в шостий ходив, Давно зріла в мені рішучість оселитися у тихому іделійному містечку, щось на зразок Терехівки. І не город, і не село, а водночас приваби і того, і іншого. Переглянув щойно написані рядки, і гіркувато посміхнувся. Яка пожива для критиків. Ось вона, пика міщанина, обивателя. Модне словечко не поспішайте. Я все це писав, аби довести, що не слід ототожнювати мене з інтелігентиком загатним. У моїм житті, на відміну від Іванового, завжди існувала звичайна земна основа. Мені далекі і його патетика, і душевні муки, якими він так милується. Живу, як живе народ. Маса. І поки що не скаржусь. Все ж я починав про схожість. Найперший доказ, що в тканину наших характерів вплетено жменьку однобарвних ниток – оці сторінки. Поспитали б хоч ви мене, навіщо пишу їх. Дружина свариться, в будень з бібліотеки не витягнеш, як-не-як -як, завідувач, відповідальність, а вихідного вечора над зошитом сиджу. Замість того, щоб на майдан чи до парку між людьми Парі пройтися, як водиться. Справді, за безсмертям, як той загадний, я не женуся.